Savonarola sau virtutea fanatică Credincioșii care se îmbulzeau în biserica San Lorenzo din Florența prin anii 1480 nu veneau pentru a asculta predici ca cele rostite de Ian Hus sau de alți preoți asemenea lui. Erau amatori de frumusețe, de eleganță, chiar de prețiozitate. Puteau are fi numiții credincioși? Nu se duceau la biserică decât dacă vreo ceremonie sau vreo un orator le stârnea curiozitatea. Se duceau ca la teatru, se comportau ca la teatru, conversând, oferindu-și bomboane, făcând paradă de veșminte luxoase, de bijuterii. Extraordinara prosperitate a Florenței se manifesta în îmbrăcăminte. Chiar oamenii din popor erau înveșmântați cu gust. Orice mulțime florentină era o desfătare pentru ochi. Laurențiu de Medici era tiranul orașului, despot luminat, iubitor de fast, inteligent, încântător. Temut, dar lingușit. Lua parte personal la lucrările și întrecerile Academiei Platonice. Platon și Aristotel erau considerați la Florența luminile călăuzitoare ale oricărei gândiri. Ei stârneau un interes pătimaș până și în mănăstiri, unde operele lor erau citite mai degrabă decât scriptura. Nu citiți epistolele Sfântului Pavel, îi sfătuia Cardinalul Bembo pe călugări. Stilul acesta barbar ar putea să vă strice gustul. Din această cauză, predicile erau strălucite. La vremea respectivă, idolul era dominicanul Mariano de Genazzabo. Pe fratele Mariano nu îl întrece nimeni în ceea ce privește cunoștințele în materie de teologie, scria Angelo Poliziano. Vocea sa e armonioasă, expresiile alese, sentimentele nobile și grave. Prin argumentele sale exercită o presiune, prin replicile sale întărește cele spuse, prin istorisirile sale încântă, prin dulcea rostirii sale, își cucerește auditoriul. În primăvara anului 1483, preotul de la biserica San Lorenzo a dat de știre că în anul acela, predica dinaintea postului Paștelui avea să fie ținută de o altă față bisericească. În numele respectiv nu spunea nimic nimănui. Amatorii erau dezamăgiți și curioși totodată. Sentimentul din urmă precumpăni totuși, astfel încât biserica se umplu și de rândul acesta. Noul predicator despică rândurile înaintând spre Amvon. Slab, pricăjit, cu capul aplecat, plecat. Gluga lăsată pe ochi, aproape te împiedica să-l vezi la față. Odată urcat pe Amvon, își lăsă Gluga în jos, descoperind un chip tânăr, dar subt, smolit, brăzdat de zbârcituri. O gură mare cam strâmbă, ochi sfredelitori, sub sprâncene stufoase. Predica a început cu câteva citate din Evanghelie, nimic original, vocea era neplăcută. Prima dezvoltare părudea de-a dreptul elementar, de un academism lipsit de strălucire. Unii amatori de predici căscare zgomotos, alții se îndreptară spre ieșire. Această atitudine îl irită pe semne pe orator, căci deodată glasul său își schimbă registrul, crescu și el începu să gesticuleze. Îi înfieră pe creștinii cărora orice pocăință, ba chiar orice necaz trecător, le inspira oroare, citându-i pe proroci cam la nimerală după cât se părea. Ascultătorii îl priveau cu uimire și plin de consternare. S-au auzit murmure, apoi alții au dat să plece. Predicatorul furios și parcă paralizat, încheie scurt își lăsă gluga pe ochi, coborâ din amvon. Se auziră câteva hohote de râs la trecerea lui. A seria predicilor dinaintea postului paștilor după prima predică era cu neputință. Pe cât se pare, numărul lor a fost redus, dar nenorocitul călugăr a trebuit să mai predice de câteva ori la San Lorenzo, în fața unui public din ce în ce mai puțin numeros. Până la urmă nu mai rămăseseră nici 20 de oameni. A glăsui în pustiu era o încercare umilitoare. Călugărul care era supus la ea, se numea Girolamo Savonarola. Predicatorul lipsi de spoială, ba chiar de maniere, nu era un om din popor. Mama sa, Elena Bonacosi, se trăgea din seniorii de Mantova. Tatăl său, târgoveț din Ferrara, lipsi de avere, avusese un strămoș cunoscut la Padova. Bunicul, Michele Savonarola, era un om învățat și un fel de sfânt. A angajat medic particular al ducelui Deste, îl lua adesea cu dânsul la castel pe micuțul Girolamo, pe care îl instruia, îl creștea în sentimentul pietății, în pofida mediului moral foarte frivol. De pe o poziție oarecum subalternă, Girolamo, plăpând bolnavicios, privea cu ochi răi sărbările aproape păgâne pe care le dădea ducele. Rezultatul acestei educații fucă la 20 de ani, Girolamo, întors acasă la părinții săi care doreau să-l vadă îmbrățișând cariera medicală, fugi în toiul nopții și bătu la poarta mănăstirii dominicanilor din Bolonia. Vreau să mă călugăresc." Scrisoarea pe care o scrise a doua zi tatălui său începea astfel. Motivul care mă determină să iau calea bisericii este următorul. În primul rând, Marea Mizerie care domnește în lume... Apoi nedreptatea oamenilor, violurile, adulterele, tâlhăria, trufia, idolatria, crudele blesteme de care e mânșit veacul nostru. Căci nu găsești nicăieri pe cineva care să facă binele. Ajuns călugăr, Savonarola se constrânge cu patimă și chiar cu un soi de masochism la posturi, la mortificarea cărni și la muncile cele mai grele. După trei ani e însărcinat cu instruirea novicilor, Apoi e împins către predică și aici dă greș. Nu-i place să-și însușească metodele și procedeile elocinței academice, pe atunci la mare cinste. Încearcă să vorbescă oamenilor în graiul viguros și chiar grosolan, care îi vine în mod firesc pe buze, dar plictisește și displace. Displace pretutindeni unde predică. La San Giminiano, nu e de mirare, orașul său natal, la Ferrara, la Brescia, în diverse orașe ale Lombardiei unde este trimis. În sfârșit, în primăvara anului 1483, eșuează la Florența. Exact cu trei ani mai târziu are loc la Regio, un consiliu al dominicanilor. Să spunem un mic conciliu prilej de examen colectiv de conștiință, de punere la punct, de reculegere, de aggiornamento. Ordinul invită întotdeauna la aceste consilii mai mulți episcopi și câțiva laici învățați, cu mare faimă, și, la început, se discută pe teme teologice. În timp ce se succede oratorii, un călugăr de o neclintire rigidă poate fi văzut la locul său cu capul plecat, bărbia în piept și gluga lăsată peste față. L-ați recunoscut, desigur, pe Girolamo Savonarola. Acestă stranie statuie îl intrigă mult pe unul din oaspeți. El nu o va ascunde, va povesti chiar că nu putea să-și ia ochii de la dânsul, de parcă cine știe ce fluid mana din călugărul nemișcat. Alte priviri însă se îndreaptă foarte adesea tocmai înspre acest oaspete aproape fascinant, al cărui nume e vestit în mai toată Europa învățată. Pico de la Mirandola La 23 de ani, Pico de la Mirandola, nobil de familie foarte bună, neînchipuit de frumos și de bine făcut, cu părul blond buclat căzându-i pe umeri, cavaler, sportiv, poet, orator, slăbiciunea tuturor frumoaselor de la curțile Italiei, este de asemenea și chiar de pe atunci un fenomen intelectual din istoria omenirii. Înzestrat cu o memorie de ordinator, el a învățat în joacă 22 de limbi, printre care ebraica și araba. La 20 de ani publicase la Roma 900 de teze pe teme de drept, teologie, filozofie, literatură, știință, astrologie, a căror totalitate intitulată Concluziones filozofe cabalistice et teologice era menită în spiritul autorului ei să vădească adevărul creștinismului. Concluzii filozofice, cabalistice și teologice Roma privește acest monument cu nencredere, găsind că are prea multe referiri la cabală, și la alte cărți magice și, cum tânărul minune anunțase că își propune să susțină în public cele 900 teze ale sale, invitând pe toți învățații epocii să ia cuvântul în contradictoriu, curia se neliniștește. Ea avea chiar să ordone în curând distrugerea acestei opere, autorul trebuind să se refugieze în Franța timp de câteva luni. Dar încă nu am ajuns atât de departe și, pentru moment, Frumosul tânăr aflat printre invitații Consiliului de la regiu, totuși mai pironește privirea asupra călugărului neclintit, încredințat că de la o clipă la alta statuia se va însufleți și va săvârși o minune. Minunea se înfăptuiește de îndată ce starețul care prezidează anunță că oratorii înscriși la cuvânt vor trece la a doua temă, morala și disciplina călugărilor. Imediat că călugărul statuie se ridică în picioare, își lasă gluga pe spate și începe să vorbească. Niciun document istoric, nimic din ceea ce s-a scris despre Savonarola, nu ne permite să înțelegem de ce și cum se face că orator ratat până la acel consiliu din 1486, dintr-o dată cuvântul lui convinge, zguduie, subjugă. Poate că în fața auditoriului, în mare parte monahal, Găsește accente, argumente noi pentru a demasca corupția. Poate că succesul se datorește faptului că acum demască corupția celor mai buni, venalitatea și imoralitatea clericilor, slăbiciunea stareților care permit chiar introducerea în mănăstiri a unui soi de păgânism filozofic, sau poate că, ajungând în miezul temei sale favorite, tuna acum vehement ca glasul marilor proroci. Din păcate, nu avem textul acestei cuvântări, dar toate mărturiile concordă că auditoriul era cucerit. Iar unul dintre cei mai impresionați era acest cunoscător, aproape un blazat în materie de elogvență, Pico de la Mirandola. Odată predica terminată, tânărul încearcă în zadar să-l întâlnească pe orator care evită complimentele, închizându-se în chilia lui, dar lucrul acesta nu are nicio importanță. Pico de la Mirandola aleargă la Florența, el este un membru zelos al Academiei Platonice și are o întrevedere cu Laurențiu de Medici, care îl admiră, îl ocrotește, îl covârșește cu favoruri. Ah, stăpâne, trebuie neapărat să-l aduce aici pe tânărul dominican pe care l-am ascultat de curând la regio. Magnificul întreabă de nume, își amintește parcă de un fiasco care avusese loc în postul paștilor dar Pico de la Mirandola știe să se facă irezistibil. Bine fie," rostește Laurențiu. Ca să-ți fiu pe plac." Puternicii nu au deloc nevoie să pună întrebări. Informatorii, scoadele, denunțătorii, mișunea în jurul lor. Laurențiu nu i-a niciodată pe cei care îi vorbeau de savonarola, care i-ați-au curiozitatea. Călugărul mai predica adesea la San Marco dar acum în fața credincioșilor și reporta același succes ca în fața călugărilor. Mai predica și la Santa Maria del Fiore, admirabilă catedrală nouă și se bucura de succes și acolo. Cuvintele lui biciuiau, se auzeau gemete și hohote de plâns înălțându-se din public, petrecăreți vestiți, păcătoși cunoscuți de toată lumea, se înghesuiau sub anvonul lui, plăteau slujitori fanatici care dormeau în biserică pentru a le reține un loc. Ales stareț al mănăstirii sale, 1491, Savonarola a procedat la o reformă a moravurilor, a golit chiliile de miile de obiecte de preț agonisite în mod scandalos, amenințând că va pune să fie văruite freșcele lui Fra Angelico, insuficient de austere, deoarece erau prea frumoase. Relundu-și predicile în marile biserici, Savonarola prorocea și mai mult profetiza, Vestea pentru desfrânați nu numai iadul, ci și nimicirea lor în viața pământească, iar Florența era tratată de desfrânată între desfrânate. Pentru ea era poate chiar prea târziu să se pocăiască. Ea se dedase viciului, se supuse cărmuirii corupției însăși. Mi se pare, spuse Laurențiu, că întrece măsura. Activitatea acestui tiran n-ar fi fost încununată de atâta succes și nu s-ar fi întins pe o perioadă atât de îndelungată dacă ar fi uzat numai de forță. Emisarii pe care îi trimise călugărului îi vorbirea acestuia despre serviciile și mai mari pe care prea predicator le-ar putea aduce bisericii dacă ar ajunge într-o funcție mai înaltă, de pildă cardinal. Savonarola îi dădu afară fără multă vorbă. Laurențiu puse ca peste noapte să fie umplute cu aur cutiile milelor din mănăstire. Din ordinul lui Savonarola, totul a fost împărțit a doua zi săracilor din oraș. Mă voi duce eu însum să ascult predica acestui călugăr. Unul din elementele cele mai senzaționale din uluitoarea a lui Savonarola a fost de al fi învins pe tiranul magnific care, fără îndoială, îl admira ascuns. Nu numai că Laurențiu nu a luat măsuri împotriva lui, nu numai că s-a umilit în fața lui ducându-se să asiste la slujba de la San Marco, fără ca starețul să vrea măcar să-l primească. Dar când și simți sfârșitul aproape, 1492, îl chema pe Savonarola, căruia îi se spovedi. Este curios de constatat că mai multe relatări ale acestei confesiuni au fost publicate puțin înainte de moartea lui Laurențiu și fără ca Savonarola să fi pomenit vreodată ceva. Se pare că ar fi cerut tiranului, ca o condiție a iertării păcatelor sale, să redea Florenței vechile ei libertăți. Înapoi, biserică netrebnică, ascultă ce-ți spune Domnul Dumnezeul tău. Ți-am dăruit veșminte frumoase, dar tu ai acoperit cu ele idoli. Ți-am dăruit vase scumpe, dar cu ele ți-ai ridicat în slăvi trufiata. ta. Tainele mele le-ai mânjit prin simonia ta. Desfrâul a făcut din tine o femeie de moravuri ușoare desfigurată. Nici nu mai roșești de păcatele tale. Ah, târfă! Așezată pe tronul lui Solomon, ea face semn tuturor trecătorilor. Cine are bani, intră la ea și se bucură de ea după bunul plac." dar cel care vrea binele este zvârlit afară. Savonarola a strigat aceste vorbe cumplite chiar din anvon în fața unor credincioși zguduiți în timpul postului paștilor din 1497. Ele voiau să-i exprime în metaforele Vechiului Testament starea de descompunere morală în care căzuse papalitatea. Papa Inocențiu al VIII-lea murise în 1492 ca și la urențiu de medicii. El își începuse cariera pontificală printr-un act de simonie fără precedent și anume a făgăduit în scris cardinalilor care aveau să voteze pentru el că le va acorda după alegere tot ce vor cere. Amabil de altfel adversar al violenței, întotdeauna dornic de a face un serviciu. Câtă vreme a fost papă, un birou al administrației Vaticanului fabrica și vindea bule false, autorizând orice libertate, inclusiv concubinajul. Unul dintre cardinalii colegiului sacru era Ioan de Medici, nepotul papei, în vârstă de 13 ani. Inocențiu al Aloptelea îi acordase rangul de cardinal pentru a mulțumi pe tatăl acestuia, Laurențiu Magnificul, care și-a dat fata după unul din bastarzii săi, ai lui Inocenciu Aloptelea, părintele a șapte copii din flori, în pofida unei sănătăți șubrede. Într-o bună zi, plăpându acesta se simți foarte rău, Grupul nu mai primea niciun fel de hrană. Să-i se dea lapte de mamă, spuseră medicii. Băut timp de o săptămână, dar puterile îl lăsau în continuare. Medicii avură altă idee. Ar trebui sânge de om. Trei donatori, chipurile voluntari, își jertfiră viața. Acest amănunt cunoscut în afara Vaticanului făcu o impresie cu atât mai proastă cu cât primul medic al papei era evreu. Se vorbi despre omor ritual. Din fericire, bolnavul muri foarte repede, înconjurat de toți copiii săi. Exact la o lună după aceasta, urmașul său Alexandru al VI-lea, încununat la biserica Sfântul Petru din Roma, străbătea orașul împodobit în aclamațiile mulțimii. Era un bărbat foarte frumos, în vârstă de 60 de ani, dar părând cu 10 ani mai puțin. Călărea cu un splendid cal alb, escortat fiind de cardinal și de cavaleri în armură, tot călare. Pe cap avea o mitră strălucitoare scânteind în soare și era înveșmântat în haina albă pontificală, de sub care ieșeau cismele. Deși adevăratul său prenume era Rodrigo, Alexandru al VI-lea este cunoscut sub numele de Alexandru Borgia. Se știe astăzi că literatura romantică a adăugat mult la faima familiei Borgia. Vestita o travă de familie de care Alexandru s-ar fi slujit sistematic este o legendă. Nu întreținea relații incestoase cu fica sa Lucreția, care a fost în altfel o victima Vaticanului, de dragul unor combinații diplomatice și care a ajuns în cele din urmă o admirabilă suverană a ducatului Ferrara. Cezar Borgia, unul dintre fii, nu era desigur un om blând sau plin de scrupule, dar ce om la putere avea aceste însușiri în epoca respectivă? Viitorul Alexandru al VI-lea avusese pe vremea când era cardinal Diacon, promovate în această funcție la 25 de ani, doi copii de la o femeie de nimic, apoi alți patru de la Veneția catanei, ilustre frumusețe romană, Venusa lui Titian. Toți acești copii nu erau deloc ținuți ascunși, ci recunoscuți în mod legal, iar cardinalul Borgia, neavând în minte altceva decât să le asigure un viitor strălucit, Obținuse de la inocențiu al VIII-lea pentru micuțul cezar atunci în vârstă de șapte ani, episcopatul Valenciei. Deoarece grișile de pontif suprem nu-i diminuiau bărbăția, se mulțumie odată ajuns spapă, să o repudieze pe Vaneza, care îi se părea acum prea bătrână, și să-i facă cinstea de a împărtăși cușul Iuliei Farneze, care... Îi dăruie doi copii și pe care o înșela cu alte 20 de femei, păstrându-i totuși neatinsa afecțiunea sa. Este cazul să replasăm acest comportament în nemaipomenitul climat sexual al epocii respective, epocă nu de libertate, ci de excese. Desfrăul nu a încetat niciodată de a fi un păcat, dar un păcat de care oamenii nu erau obsedați și pentru care exista multă indulgență. În plus, ideea că cei mari aveau orice drept era aproape unanim admisă. Nu și de către Savonarola care tuna și fulgera din ce în ce mai violent împotriva acestei corupții. Biserica va fi reformată, dar înainte de aceasta Italia va fi flagelată și lucrurile s-au și pornit. Credeți-mă, în curând va veni un om numit Cirus. Dumnezeul va călăuzi și nimeni nu va putea să-i se împotrivească. Va cuceri cetățile și fortărețele și orice act de curaj va fi zdrobit. Când va veni, atunci, Florență, tu vei fi ca într-o stare de beție și nu vei ști spre cine să te îndrepți. Această prorocire, lansată pe un ton apocaliptic din înaltul anvonului, ne liniștea cu atât mai mult cu cât în urmă cu câțiva ani, Savonarola prezisese exact, în particular, apoi prezicerea se răspândise, data morții lui Laurențiu de Medicii și cea lui Innocențiu al optelea. Lucrurile s-au și pornit. În satele din jurul Florenței, oamenii priveau un zare. În oraș, călătorilor veniți de departe, li se puneau întrebări. Ceea ce se pornise era armata regelui Franței, formată din 8.000 de elvețieni, arcași scoțieni, pedestrași în parte spanioli și o cavalerie într totul națională, Florea nobilimii, trufașă pe cai, curajoasă și neavând habar de tactică. Aventura ieșuată până în cele din urmă a acestei armade în Italia nu ne interesează decât prin efectul care l-a avut asupra destinului lui Savonarola. Acel cirus vestit de el, era Carol al optelea. În vârstă de 22 și doi de ani, cu un trup plăpând și un cap prea mare, plin de himere, era totuși un redutabil șef de armată. La apropierea lui, Florența nu știa ce să facă. Laurențiu Magnificul Mort, becisnicul său fiu Petru Fugar, cui să încredințezi soarta orașului? Lui Savonarola, care a prevestit ce se întâmplă astăzi. Strigătul era un Senioria, oligarhie rezultată dintr-un sufragiu în trei trepte, în mâinile care ajunsese puterea odată tiranul dispărut, ceru starețului proroc să preia conducerea unei solii însărcinate să iasă în întâmpinarea cotropitorului și să obțină de la el să cruțe orașul fără să ceară prea mulți bani. Savonarola primi și obținut câștig de cauză, adresând regelui Franței cuvinte dulci ca mierea, însoțite de tainice amenințării. Pentru cursul pe care îl va lua cariera sa mai târziu, ar fi fost mai bine să eșueze. Savonarola vorbea acum în fiecare zi în fața a 13.000 de oameni. Succesul său depășea tot ce se pomenise până atunci în Europa. Oameni ca Botticelli de la Robbia Michelangelo, Guicciardini, Machiavelli, același Pico de la Mirandola și alții, aproape tot atât de vestiți, se pierdeau cu umilință în mulțimea de la picioarele anvonului. Acest succes ar fi putut stă la temelia unei reforme morale a întregului cler și a papalității, a unei reforme în materie de unitate a bisericii? Am fi putut să ne punem această întrebare. Nu ne-o mai punem de îndată ce vedem cu câte nesăbuință confundă Savonaro la misiunea sa spirituală și morală cu o chestiune politică. O, poporul meu, tu știi că nu am vrut niciodată să mă amestec în problemele de stat. Crezi că m-aș ocupa acum dacă nu aș vedea că această intervenție este necesară mântuirii sufletelor? Și-a băgat degetul în angrenaș. Din înaltul anvonului, Savonarola propune alegerea unui mare consiliu, analog celui din Veneția. O lege care să împiedice pentru totdeauna restaurarea dictaturii. Măsuri împotriva cametei, o lege de amnistie generală. Egalitatea impozitelor, mărirea salariilor. Pe scurt, o serie întreagă de măsuri raționale, cu un entuziasm care face ca până și ultima, nechipzuită în principiu, să treacă a doma unei scrisori prin poștă. Florența, Domnul vrea să te mulțumească, vrea să-ți dea un conducător, un rege care să te cărmuiască. Acest rege e Hristos. La Florența, reprezentantului Hristos, rege pe pământ, nu putea fi de sigur decât Savonarola, predicatorul tămâiat care, din înaltul anvonului său, face și desface legile. Ascultătorii continuau să se înghesuie cu miile în jurul acestui anvon, care devenise cu atât mai interesant cu cât oratorul, cu tot atâta ardoare, aborda acum toate temele, răscolea însăși substanța vieții lor. Arși de această flacără Florentinii fremătau, gemeau, hohoteau de plâns, mai abitir ca oricând. Existau chiar unii care, după ce vărsaseră lacrimi înnoitoare, în loc să se întoarcă în tihnă la plăcerile lor, puneau oarecum în aplicare îndemnurile lui. Unii zarafi restituiau banii, își ajutau victimele ruinate. Unii soți adulteri rupeau legătura vinovată. Unele cochete își vindeau bijuteriile și împărțeau banii săracilor. Dar prorocului înflăcărat nicio conversiune nu îi se părea vreodată destul de completă, și mai ales destul de generală. Ar fi vrut ca întregul oraș, fără nicio excepție, să capete o predispoziție spre sfințenie pocăință, mortificarea a cărnii, în timp ce carnavalul de pildă oferea prileji de desmăți și de jafuri. În acele zile, tinerii înarmați cu ciomege atacau trecătorii, îi eliberau în schimbul unei răscumpărări, Lucrul acesta purta numele de tributul setei, se legau cu neobrăzare de femei. Cu toate îndemnurile prorocului, funcționarii municipali nu puteau să interzică aceste practici rămase din noaptea timpurilor, nu se încumetau să interzică tot ce ținea de lux și de plăceri. Ideea genială și totodată oribilă a lui Savonarola a fost să se folosească de copii pentru a-și face jocul. Nu chiar de copii, sau nu numai de copii, și mai curând de adolescenți, de tot acel tineret constituit în bande și care exista pe atunci ca și astăzi. Derbedei de profesie și, ca în zilele noastre, tineri de familie bună, atrași de aventură și violență. Contestatari prin firea lucrurilor, opuși adulților datorită vârstei lor și resurselor încă nefolosite ale naturii lor. Veți fi trimiși mei, prefecții mei, soldații mei, le spuse Savonarola. Veți fi miliția lui Hristos. Obiectivele desemnate de proroc erau prostituatele, femeile provocatoare sau numai cochete, snobii eleganți, petrecăreții, jucătorii, cavalerii prea strălucitori, cei care dădeau serenade, pe scurt, tot ceea ce fusese vreme atât de îndelungată gloria și podoaba Florenței. Odată cuvântul de ordine dat nu a trebuit repeta de zece ori derbedeilor s-au năpustit în bande necruțătoare asupra orașului, hărțuind, maltratând, jefuind victimele. Unii nenorociți au fost literalmente omorâți, femeile tratate cu sadism, rănite. Faceți nebunii de dragul lui Hristos!" striga Savonarola tinerilor săi slujitori fanatici. Însuflățirea lor era atât de mare încât au fost văzuți băieți tineri atacând și devastând cofetării fără să ia nimic pentru dânsii numai pentru a pedepsi și a împiedica lăcomia. Un torent de patimă nu poate fi oprit, trebuie așteptat să se scurgă și era doar vorba de patima tinereții. Miliția lui Hristos nu se mulțumea să-și exercite puterea în stradă, iar vnea să domnească și în case, în familii. Masca hidoasa Iscoadei se așternu pe chipul tineretului. Cutare fată primește biletele de dragoste, cutare și cutare au jucat zaruri pe bani în cutare zi, cutare oră. Tatăl meu blestemă, l-am auzit. Regimurile polițiste au încurajat aceste denunțuri abjecte. Este uluitor când te gândești că ele erau încurajate în numele lui Hristos. Este uluitor când te gândești că un oraș întreg a răbdat această sclavie timp de mai mulți ani. Ducele de Mantova a primit o scrisoare de la ambasadorul său. Un călugăr dominican a răspândit teroarea în rândurile populației în așa măsură, încât toți locuitorii au devenit evlavioși, postesc 3 zile pe săptămână cu pâine și apă și două zile cu apă și vin. Fetele și o parte din femeile măritate s-au îngropat în mănăstiri, astfel încât în Florența nu se mai văd decât chipuri de tineri, bărbați și femei bătrâne. Vag conștient că era o imposibilitate sociologică să desfințesc cu desăvârșire orice fel de sărbări, Sabonarola autoriză sărbătorile religioase, dar el le voia fără fast, fără strălucire. Se mergea la țară în grupuri și se cântau psalmi în jurul unei statuia lui Isus Copil. Existau de asemenea baletele sacre, a căror rânduială era fixată cu strictețe. Trei cercuri concentrice, cel din centru alcătuit din băieți costumați în îngeri, al doilea format din tineri și adulți, iar cel din afară din bătrâni, purtând pe cap cu un de flori. Tot acest ansamblu țopăia, cânta și se învârtea. Fiecare balet putea dura ore întregi. Câteodată bătrânicul cu cununile de flori strâmbate pe cap cădeau sfârșiți de oboseală. După o vreme, constrângerea a început să devină apăsătoare, dar nimeni nu cutezea să cârtească împotriva lui savonarola, predicator sau legiuitor. Întreaga florență plânsese la predicile sale și răzvrătirea împotriva unei rânduieli morale comportă întotdeauna riscuri. Nu rămânea decât să fie folosită o armă foarte veche și întotdeauna eficace, calomnia. Vă aduceți aminte de toate obiectele acelea de preț, toate comorile încredințate lui Savonarola și mănăstirii sale atunci când au venit francezii? Proprietarii lor se gândeau că le pun la adăpost, ori nu li s-a restituit totul și oamenii care au suferit de pe urma acestui lucru nu îndrăznesc să spună nimic.